A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim Bismillah ar-rahman ar-rahim Inn alhamda lillahi mahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seji'ati a'malina meyahdihillahu falamudilla lahu wama yudlilhu falahadiyah lahu ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du Të gjitha falëndërimët, lëvdatat, mirë njohjet, janë vetëm për Allahun, Zotin e Botrave, Kryusin e Gjësiz, Gjelle Gjelaluhu, përshëndetjet tona, përshëndetjet e Zotit, mëshira, begatia, mirësia, eti, janë të të buara mbi më të mire në njërzimit Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem, Mbi shok të ti, besnik, mbi familën ti të, të ndërshme, mbi gratët ti të, të patështat dhe mbi gjithë muslimanët e cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti më të mirë dheri në ditën e kiametit. Të ndëruar lezër, me lejnë e Zotët Gjellë Gjellë Luhu, do të trajtojmë një tematikë duke ndonë nga jeta jo në disa qaste, duke lutë Allahum Gjellë Gjellë Luhu që Allahu të bareke vë të ala të i banë qaste rahmeti, që është e falje më katësh dhe rritje të imanit. Dhe mështjet Allahu Gjeli Gjelalu i idhru më nga kalimi i kohës tonë. Temat të cilën dëshiroj të trajtoj, është një tem të cilën e të ka trajtu i bënkajim elgjauzije në livën e ti me deri gju e selikin, rrugët dhe shkallët e njerëzve të uvzuar, se si duhet mund gjitë drejt Allahu të bareke vëtë ala. Kemi trajtu të të të të të të të të të të të të t në legjeratët e fundit se si duhet besimtari mi shiku gjunahat dhe si duhet mu pastru për e tërë sonë të me lejë në Zotit Gjellit Gjellalu dhëtë të trajtojmë një tem tjetër të cilën e ka qujti bënkaj me lëgjëzije Shavah i du se irine i Allah cilët janë dëshmit dhe skenat të cilat duhet t'i ketë në prani besimtari kur është duke e cka Allahu Gjellit Gjellalu praneve besimtari Lëgjojmë Kur'an, dëgjojmë Kur'an, dëgjojmë Ligjarata, falemi, mundohemi i bo disa veprat e imanit e sërat në i ka urdru Allahu Gjelle, Gjelle Fiula. Mirë po, shohemi nga anët jetër se një munges e madhe e ndikimit të këtyre veprave në zemrën ton është e pranishme. Një thatësi, një ngurësi, një mos shije nga ajo e cila e ledzojmë, prehistori i së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam dhe shokëve të tij se si e kanë shjuu imanin. Shpesh har besimtarët me pas frikë që namazi i tij, leximi i tij mos jetë imaxjinat, mos jetë fantazi. Pra neve kur lidhmi në namaz pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kur njëri prej juve të lidhet në namaz, Allahu drejtohet ka ai. Kur ti drejtohesh ka Zoti, ai drejtohet ka ti. Mirë po shpesh herë, duhet t'i kemi frikë, edhe kjo është tematikët se në duhet të dëshirojmë të trajtojna, se ndoshta neve imaginojmë se po arrim një shkallë, ndërsa realisht jemi në dukes t'a gnu në vend. Ka mundësi shpesh herë, na duket se po ecim për para, dhe realisht po qëndrojmë në vend. Dhe gjithë shkatë shka plotësojmë, është plotësimi i imaginatës. Pro njeriu, a ka mundësi në vend, me ndejtë, dhe ima, me imaginu se po uthtëton, dhe përrukton, po edhe me mri përte i kontinenteve, po, ta shkëtu jetë unetë, dhe ki mundësi me uthtue derin fund ligëratës, dhe ku të kryët ligërata, mu këthi prapë. Dhe mu këthi prapë. Sikur që shumë njerëzi, kur hinë në namazë, e shëtiti një shëtitje të madhe, pas taj ku t'japin selam, këthehen, ku janë kënd. Ata realist kanë mbajë lëvizje, po imagjinata e tij ka lëviz. Truri i tij ka shëtitë. Shpër shher disa vepra duhet të kemi kujdes se ndoshta mos po shëtit imagjinata dhe realiteti mbetet i njëjtë. Ndoshta zemra s'u ngrit me iman, po shngrit pretendimi dhe dhe truri. Do sa ka dallim. Penga me de sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është besimi e lësunetit dhe i maq e xhamatit se imani shtohet dhe pakësohet. Shtohet nuk e ka për qëllim fantazinë. Shtohet nuk e ka për qëllim fantazinë, me të vërtetë shtohet. Dhe pakësohet nuk e ka për qëllim pakësim teorik, po pakësohet bie njeriu, zbehet, ftohet, plokështohet e kap një gjendje dhe nuk e din se qëfar raporti ka me Zotin e vetë të bare kjo e te ala dhe mundot më opiume me, me umbrojt andaj besimtari që ka të një bënjë lëgjë uzi besimtarit nuk i bëd në këtë dunja rahat së mundët më bëdë besimtarit në këtë dunja rahat pse valë nga se nuk e di përfundimin nga se nuk e di përfundimin dhe se lefi janë tut për i përfundimin vëzërt Dhe neve kimi morë disa garancat të kota. Kimi morë disa sigurimet të kota. Hasan Elbasri ju ka thanë, nuk sigurohët përveç hipokritit. Sa a i zbeson dhe realisht, hipokritit nuk beson, andaj edhe sigurohët. Kini pa njërzit dhe prej një randëve se si flasën për a kiretin, sa për ta dushmu se saft of të diskutojnë, ku të shkojnë në natë dunja, thojnë. Hakështu rahat me komoditet, thojnë kuçkojnë në atë dunjo, sikur janë tushkuë, sikur janë tushkuë në një vend të sigurt dhe kanë më i prit atje me qëllim të kuq dhe kanë më i prit atje me gosti dhe mikpritje të mëdha. Apo kjo nuk është realisht kjo fjalë goje. Shejtani mpin ata dhe i thot kuçkojmë në atë dunjo, kështu dhe kështu. Dhe kristianët për shkak kufrit dhe mohimit dhe devijimit në besim Ata të gjdo kush kër ju vdes Thojnë ka me shku në parajs Ka me shku në gjennet Mirë po kjo hë fantazi Andaj Allahu Gjelle Gjelalu Në surën e lë Beqara E thynë dhe e Plasë këtë imaginatë Thëtë Allahu Tebareke Tilke emanijuhum Këtë janë fantazi Kull hatu burhanekum Thuaj e janë i me argument Thuaj e janë i me Argument. Argumenti nuk i shëshëron njërzit të cilët nuk jetojnë me Allahun gjëllë gjëlelu gjele hu. Andethezër, dhja, ledzimi, namazi, të gjitha vebra tona, nëse i bojmë, të duhet më sbu diskutu të besimtari, ledzimi i Korani, ledzimi i Librave, dëgjimi i Lijarateve, kërrejt këto, duhet besimtari shpesherë më ju bo një lojlogarije, që ka që ku më investu, sa ku më morë, ka që ku më investu, sa ku më, më djërë, Allahu Gjelluar e ka qëjtë këtë dunja t'i gjara, e ka qëjtë tre këti. Për nga meri sallallahu aleyhi ve sellem, e ka qëjtë këtë dunja tre këti. Shpesher ju thënde, kush për blenë qëta, ta, ta fitohet qëta. Kush për jepë qëkaç, në ta fitohet qëkaç. Pra investim dhe nxjerje e fitimit. Mirë, kur ti i falë pasko, dhe i banë disa vepra, këto janë investim, sa po nxjerë. Shpesher neve nuk e rrishikojmë nxjerjen, kjo rrezik dhe zërë. E ka mundësi neve i kri madhurimët përbosh. A dhe Allahu gjellewale në surën El Furkan, surja dalimeve. Tha Allahu të bareke vë të ale. Dhe neve i qasëm i veprave të tyre. Të tyre, të ka thone pashqurë që të gjdë kush me nejtë në frikë, se si djetë. Fe gjallë nahu heba e mënthura. Nai vim thot Allahu Jellalu Ala ila amelin ne nje veper çata e kan punu vepra. Tomo ata kan punu dhe jan lodh dhe kan bo pun. Fa ja anahu haba menthura na e boim pluhur dhe shpërndahen dhe zmbet ku gjopi ai soi. Kjo pse? Nga se kan se investim i kot. Ka çen investim i kot. Ande ben qaimel juzi ka se kët kaptin. Për ta tregu se si duhet besimtari me jetue me Kur'an dhe si duhet mund ngjit në iman dhe me mrije shkala e tina me adhuru Allah unë gjelluvara si kur është duke e pa pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem kërë pysë se çka është bëmirësia është me adhuru Allah unë si kur jetë duke e pa me adhuru Allah unë gjelluvara si kur jetë duke e pa prapë themi, jo fantazi se pengamberi sem nuk fletë për Allah asë nuk kaldonë legenda kjo realitet vlezer me adhuru Allah unë si kur jetë duke e pa e tha nëse s'mundesh me pa atëher ajtë sheftyje. Sh djetarët në komendë kanë thonë, shumit se muslimaneve janë në gjendjën e kategorisë së ditë. Se s'mundesh më ka në muslimane nëse ti zbeson sa ajtë shef. S'mundesh më ka në muslimane nëse ti e mohon sa ajtë shef. Kjo kufër. Por shkallë me e lartë se kjo, ajo është me adhuru Allah nësikur jetë duke e pa. Dhe kjo është gjendje shumë në malë dhe. Por besimdari du me pas hisën nga kjo vleze Nëse jetë as ka kuptim nëse nuk e adhona Allah unë gjellu ala si kur jetë duke e pa Neve Prej shumë adhudimeve Prej shumë vebrave që i bajmë Kur nuk e kemi diskutu A e imit e pa Allah unë gjellu ala apo jo ja? Në kjo mangësi e jona Kjo është mangësi e jona Se lefi ka ngaru që me mri ke çkall Me adhuru Allah unë si kur jetë duke e pa Dhe kur të adhëroje njeri, ju thëtjë bënkajimi, Allah, unësikur është duke e pa. Ta aj, ma nuk ndikon dënjoja as pak. Iqë fare. Dhe këta ka argumentu ma adhidin gjëtër të pingamberi sallallahu aleyhi sallem, ku ka thënë Allahu gjellu B ala, vazhdo në robimu ma afru me farze dhe me na file, deri sa ta du. Kur ta du, që ka ndorë? Kur ta du, që ka ndorë? Bije jesma, Me muë e dëgjon Shka të i thojë Allah o me dëgju dëgjon Me muë e shikon Me muë e flet Me muë e përdordorën Dhe me muë e cë Pra tajmon dëjaj dh e nuk dikon Dhe kjo gjendje shumë Shumë e madhe që besintari duhet me Me sinuhe Neve do të mundohemi që rrët kësaj Të përmenim që ka përmenim në kajim Elgjauzije se si shtohet imani Dhe se si shtohet besimi në realitet jo në muhabet në realitet dhe shije dhauk me shijëu me shpir dhe jo vetëm me muhabet rreth rreth i imanit qodi benqaim eljuzia nehnu nushir bi aunillahi wa tawfiqih ila shawahid qodi benqaim eljuzia neve maleen azotit dhe ndihmon ati do te prmendim dëshmit dhe shikimet qe duat te ket besimtari isharat e nja'le mu biha hakikat e lëmër e që në përmjet kësaj ta kuptoj realitetin. Dëmonë, ka diqështje. Ka botë kuptimet që ti i me ndonë dhe realitet. Shekhu lë islamu vëtejmije, nëse dikush dojë dhe pak më qartë ta dim që ka po flasim, që ka po dojë me folë. Shekhu lë islamu vëtejmije, kër ju bandë dë mandë bidat gjive, të kategorisë së fështirë si gjehmit dhe të zilit dhe se të ti mohojnë si si të zotit Gjelle Gjelal u që ju thot thot nëse Allahu Gjelle Wa Ala nuk është jashtë dunjojës jashtë këti universit indarë për universit dhe nuk është brenda universit nuk është djathas as majtas as lartë as posht atëherë Ajo që ju pretendoni se e ka emrin Zot dhe kur jo hiç çish dallojnë. Pra, ata besojnë se Allahu i jëlora s'ka vend dhe këta pastaj filozofojnë kokxafallhin. Allahu nuk është jashtë dunjave, as mbra në dunjave, as djatkas, as majtas, as lart, as poshtë, s'ka vend. Dhe kjo i ka bëu ata me me Rashit dhe me Mu ngat rukeç. Çi lësh dallimin mes Kurxhohiçit dhe kësaj? Ska dalim? Kur dikush dëshiron me dit definicionit e kurgjajës, qështë i thuhet? Nëse vetë dikush, kur gjo hiqi, qështë definohet, cilja për kufizimi, që i thuhet? As i ash bote, as brenda bote. As nuk shifët, as nuk preket, as nuk ka vend, as nuk ka cilësi, as nuk ka emër, as djathas, as majtas, as lartar së poshtë, ketë këtë cilësi, në fondë barabar me, as gjë, kur gjo ska emër, ska realitet, ska. Nuk preket, nuk shifet, nuk mundet më mu pa kurr. Nuk ekziston jashtë botës dhe brenda botës, jashtë universit dhe brenda universit, këso i thoin kurxho. Ata adhurojn kurxho hiçi. E quajn Zot, Allahu na rujt. Tash neve nga kjo vim te jona, te problemi jon. Shpesh arneve mund domi mi thon vetes se mirë jam, elhamdulillah, kam rrimani. Realisht kam rrimagjinata. Kam rri Imaginata, sikur se ta dha shembullin e parë, mendon sikur kur, kur njëri shëtit me mendën e vet, shkon në Amerikë, ka New York-i, shkon në Arabi, kthehet prap, apo shkon në për qytete vjen prap. Dhe me ardh dikush me pretenduese, por në mëkesh, por vetë sufive kur kush pretendon ndryshe. Besimtarët diçin si kjo, s'ka realitet. O, shkon me trupin t'i tan dhe me qenjen t'i tana. O, imaginata është e kot. Andai besindari do të më rishitë tuë gjendjen e vet dhe hallën e vet, balo jella jella jalalu thadiman qayyim el jouziyya fa awwal shawahid as-sa'ir ila Allah wa dar al-akhirah dheshmia e par i ati i cili shkon ka Zotin dhe ka botë tjetër është ç'të ngritet në zemrën e tij realiteti i dunjës e para vdasht që ka ndihmën, më të ushtu imani, dhe besimi, dhe më të bo e pranish me bota e ardhme, dhe gjenneti dhe gjhenemi, dhe zoti jo të gjellëgjellë, dhe me lache, dhe dita gjikimit, dhe ura siratit, ka janis, janis nga, me nxerë dunjanë për para, sikur që i nxerë se ndët e tua dhe i kshirë. Sa kanë vlerë këta? Tho di përnë kaimi, e para, e, e qëtë dunjanë për para, dhe, e studion sa vlenë kjo pas ta e shikon haqaratu ha po shtërsin e madhe që e kohë kjo dunjo u akillet u e dhe i ha dhe mos mbajtjen e premtimit që ka e kohë kjo dunjo mos mbajtjen e premtimit dunjoja të premtojnë shumë bashkë me qëjtani po së ta e ma premtimin shkas të ka premtu dunjoja po shumë për e tërë si ka, si ka mbajt tjetëra Ketëra të gjefe iha Vrajshësia e madhe që ka këtë dë njo Kini pa dhe zërë njërës Sa të piklum janë Sa të ngushtum janë Sa të mërzit shum janë Shikur që për ka përmeni bënkajme e gjëvzi Në rodatul mohibin Në lirën e ti kopshti të dashuruarve Kujë banë demant Atyre dashnoreve Redashnoreve dhe ashikave Tësila dashurohen me njëri tjetrin Në muzika, në instrumente, në valzime Në gjëra amorale Thotë Ata nuk mund është mi pa për vetë se të vajtu, të kajtë, të mërzitë. Edhe në momentet që ka bashkohen ato kajnë, se për nga friga se po dahërë. Ata nuk kanë knëtësi dhe zërë. Sa ata dhe kur janë bashkëtutën se po dahërë. Edhe gjdo herë kështu, ata janë në azapë. Thotë, azapë këtë botë, azapë në tjetërën. Azapë në, në, në varë, zotin arujtë. Besimtari është jashtë kësajnë. Besimtari e tonë më një hapsirë që Ska o mundësi mu përshkrujt Besimtari së mundët me rap Pre e e dashnis Pre e muzikës Pre e amoraliteti Pre e rakis Nuk mundët me rap Andaj tha për nga mberi së sëllem La jezni zani Hine jezni Së mundët zinaqari me po zinaj Mukon besimtar Ajë musliman jetë dispozit, në dispozit Por besimtar në qatë gjendje zotin arut, muëmin shkala muëmin kara kam betë një grim se vogër e islamit sa mës medal nga feja nëse e beson së është haram për ndryshe andaj, e para që ka du është me ngrit imanin është mundal dhe me e shkrujt me një fletore tanën dunja edhe me e qilcu sa vlen kështu, kështu, kështu vlen mara vlo, ibnil Gjovje ka mërë fletorem Dhe kjo nuk është tur. I më më shafiju, vlezër, i më më shafiju, kuri ka pa njërzit pa fletore, tash, me zdo respekt për zdo njërë një cili vjenë dërz dhe ligjerat, kuri ka pa i më shafiju njërzit pa fletore në ligjerat, ju ka than, ku s'ka fletore dhe lapsë me veti, le tja jep 4 të kbire këti elmi. Pra elmin, smirët pa fletore dhe pa lapsë. Po, e kamor imam Bukhariu, pa djetart, imam Ahmetin, kërë e kam vetë për Bukhariu, nga than, kal, azet, ka than, radh, radh, lin, nana, qasi. Shtash, nëse je i Bukhariu, po, atërë s'kine, uj, veç e veç, pa allëtën edhe vjenë ligjera. Mir, po, për tjerdhës, imam Shafiun full për vetën, pa fletore, e kalon një kohën, një bërë qëtë e merë, ama ilmi, ilmi është di shka. Pa, imam Ahmet Ska në mujtë me ponjës pa fletore Sot neve në vjenë turp Ne edhim se në vjenë turp dhe kjo është prej Prej turpeve që në vjenë turp Me tarë turp Prej mbajtjës e fletore dhe lapsit është turp Mirë po Neve kemi galu në gjendje të, të ndryshme Andaj, e merë fletoren dhe e shkruun Sa vlen Sa vlen kjo Pas taj thot Vëkhisë se të shura ke iha Thot dhe e, e shkruun dhe e cilëcon sa të poshtë të reja ato shka jetojnë me tije para më në vlezër të dashurohet njëriu në dunja në që këtë dunja shka i dashuru nëse dashurohosh, nëse dashurohemi Zotin Aruit në ta dashuru edhe edhe Slobodani edhe loj loj Miloshi edhe loj loj Zinaqari edhe loj loj Alkolicari edhe loj loj Pianeci edhe loj loj Zulumqari edhe loj loj Krimineli edhe loj loj i poshtëri kësa i bote, bashkë, janë dashuru me një vend. Tha di përnë kaimi, shkruje. Nëse e do, dije se ato e dashdhe njëri shumë i poshtër, si ti. A dojë zbanë me dashdë. Njëri ju nuk dashuron ndiçka, shka e dashuron edhe dikush qeter, ata përveç zotit e bare kjo e te ale. Përveç Allah u gjelëlu, që është i vetëmi dashuruar të tjerat. A ndajë, në bësimdari e shkru në dhe këta, së mui në me dash një vend, një sen, shka e do e dhe një, një tjetër. Pasta e thëtë, vësur atin këdha i ha, dhe shpecija e kalimit, sa shpecija e kalon kjo botë vlezër, para me ndoni vlezër, sa njëri ju ka jetu në këtë botë? Sa njëri ju ka jetu në këtë botë? Me miliona, miliarda, trilijarda, qishë dushë, ndash miliarda, ndash bilion, si dushë quje, kjo tokë, është estërmbu shur me njerëzi, estërmbu shur me vareza. Deli sa kanë thonë disa prej Selefit, ku du është gjenje venin ku kemë ndërtu shtëpin, ta di se i e i rrethum 4 anë me vareza. Njeri u kërë ndrejt shtëpin vëzër, mundot më largu për i varezave. Nuk shkonë me ndrejt qëpin të, të vorët, apo, Selefit të e kanë ditë, atë e në kanë njerëzit më të menë që mdu njo, se gziston masim në qurije. Dhe njeri normal se nuk shkon të vorët me ndërtu shtëpina ti, po shkon të ikon pak më larkë, se trishtohet. Kanë thonë në ata prej njerëzve të menqër, t'i kudush ndrë që shpijen. Anash, djathas majtas, veri, jok e ki varezat. Që tu e ki shpinë, që që ande i ki do vorë, këne i ki do vorë, në tonë janë do vorë, edhe këne i do vorë, apo? Ka dë një pjesë që s'ka vorë? Monti e në mesin e të vdekurve. A prapë më ndonë se të shkon të ata? A dhej kujdes. A dhej tëti më në kajim e gjëzije. Dhej të dhe dhe me shikue surat të në kida i hapë. Sa shpejt kalon. Sa shpejt kalon. Si dush me matë këta, Im Njil Gjevuz i ka thanë, si dush me matë. Sa shpejt kalon imri, veç matat që të ka kaluhe. Në kone vërgjith, asë të të dojë filozofie. Sa vjet i ki? 20, 30, 14, sa të q Ma, bani e sapat është e të kanë kalu, shka ka pjasoj? 20 vetë kanë kalu, 30 vetë, që kanë betë pjasoj? Kujtime, nostalgia, po? E atëhere, e kështu mëra, kure na kanë, në kanë, të kalumën, në mëdonë kanë betë, e kalume, a ja vlenë për të një sanë që mbeti kaluar, me hinë gjë e nëmë për gjithmonë, zotin arujtë. Andaj, besintarët dhe ka fërë Allah me një, për mi bok të lëgari, Andë i thujnë, akëll në gjurë në rave, pra frenim, e frenim vetër, a ja vlejnë vëzër, para me ndo, për e thjeshtë zojnë, a ja vlejnë, a ja vlejnë, që me hinë njeri ju në gjëhenem, e në akhiratë kur ti thuët, për shka hinë, që për një video 60 vjetë qëto. Një video 60 vjetë, gjimë së ka shku në gjumë, gjimë së ka shku në nëvejtore, zotë ju në dëroftë, Gjimë se ka shku të hangër, gjimë se ka shku të pi Gjimë se ka shku në përruk duke hec Qa ka mbet? Kusë gjosë ka mbet? Gjimë se nëse ke morë versë se e konë të thmi Derim para moshës e pjekuris dhe biligit Nuk një një njëri ju diçka Pro që ka mbetet? Nuk mbetet as një sen Andaj thot, e mbate dhe këta sa shpet kalon Sa shpet kalon Wa jera ehleha wa ushaqaha sëra hauleha Thot i shikon banorët e dunjas dhe të dashuruarit e dunjas sara haulehe të përplast rrësaj i bosa njëri u vdes lezer ka të shkojsh vdes andaj e shep se Zotë Ion Gjele Gjelele vdejke në Kur'an e trajton si proces shumë të natërshëm shumë të natërshëm pse se ti të utësh përdejke sa i nuk të utët se ti jetu kalu në një botë shka se shep të Allah nuk ka shka se shep Aja e ka caktu vdekën Qish mund më tut Ose si mundet me, me e zmadhu dhe me e trishtu Dikush i cili e ka caktu Ata dhe me lacën e kondor Edhe tit kondor dhe aja kallon urdhër me të mor kaq, Andaj në kur anë e gjenë vdekën normale Kanë vdekë kash, kanë vdekë kash Andaj Allah u gjellohala Kër e ngushlon Muhammedin sallallahu alaihi sallam Edhe qka i thot Wa kemi nëbijin Sapi nga mberi Osh mbyt Hoje vlorë. Porqë normale. Sa mbytyj ka dy dip, dipamje. E pamja jonë ka qofmin atë mbyt edhe pamja tjetër. Pamja tjetër ai tha Allahu xhelaluhu, para mendoj po, kur e kanë mbytyj yahjen. Kur e kanë mbytyj yahjen. Ti mendon ata kur e kanë pasë fitun apo e mbyten pejgamberin alayhi salatu vesselam. Por ai kur ka shku ka Zoti. Ai kur ka shku ka Zoti. Ai ka shku tjetër pamje. Ai ka shku tjetër pomje. Andaj shikimet e dunjas janë shumë vobe këta, shumë dopta. Duhet më kalu nga ka shikimet e ahiretit. Do të më kalu nga ka shikimet e ahiretit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, për shkak të gjallërisë të madhe që ai ka pas, për shkak të jetës të madhe që ai ka pas, ata edhe tokas e ha trupin. Së jetën e ka shumë madhe ndaj pengamberi së selim në hadit ka than se trupat e pengamberu e nuk vjetroën dhe nuk zbejën dhe nuk, nuk kalbën në varë se nuk kalbën se jeta e shpirtit të ta shunë në madhe fuqia e shpirtit jarunë dhe trupin fuqia e shpirtit jarunë dhe trupin dhezër ku shë erunë trupin mës mu më kalb tash a trupi e shpirti shpirti se në momentin që kamirë dhe shpirti kalbë të trupin Momenti që kam i dhe shpirti, kalbë të trupi. Samma i fuqyqëm që e shpirti, ashtë më i gjallë është trupi. Samma ambicin që e komat më dhe shpirti, ashtë më nuk i ndinë njëriju dhimbjet. Andaj, kur njëriju të shikon të vdekurit e dunjas, i shikon njëtë se jetojnë, kodë të kodë jetojnë dhe zërë. Kodë të kodë, kod kod, një ditë për e ditë dhe jahja a.s.w., Pejgamberi Zoti Gjell i Gjallëvalich ka përmendë Abu Abdul Rahman Abu Faraj ibn al-Jauzi, thot ishte fëmijë. Ai e dinë se Yahya është pejgamberi i cili na është cituar, se Allahu ja ka dhënë në fëmijë urtësi. E kanë dhirrë fëmijën me lut. O Yahya, ti spolun më neve. Kurse polun më neve. Ës normalë fëmiu me lut, nëse s'ka diçka tjetër. Çfarë po gjigju ka dhënë Yahya? Unë s'jam kriju për këtë. Nuk jam ngriju por por me lut. Agjënsot dikant që thot kështu. Me thon kur a vjen Luina, a vjen Rina. S'jam ngriur as me një tas me lut. Jam ngriur me vajba te Zoti Xhelalul. Imra jo shumë i shkurt vëllazër. Po e shfizove, e shfizove, nuk e shfizove, shkon dhe Allahu Xhelalu shiko ç'bësh ku njeriu. As qiell jas toka nuk i kanë ata. Pra mos kujto se kam u më mërzi diqysh për ti. Nëse Zotëi nuk shpoton, kush ka me shpotuhe? Asë kur kur s'ka me qajtë për t'je. Andaj duhet njëri u me morë me sërizitet këtë mesele. Thëti pënkajim El Gjauzije. O adhëbet hum bi anuajlë adhëb, i dënon dënjajat dashnorë të vetë me, me dënimin matëmadë. O adhëkat hum amërë shërabë, dhe ja u mundësën me pije, pije në më të, më të hidhur. O adhë haket hum kalilen, o abket hum tawilen. Ishtime kesh pakë Pastaj i banë me qajt shumë Ishti me qesh pak Ishti me qajt shumë Kjo është dunjaja Pastaj thot Sa qatë hun ku u se summiha Ja u ka dhonë me pi Nga gota e helmit Nga gota e helmit Ba'de ku si khëmriha Fe se këru bi hubiha Wa matu bi hajriha Thot Janë deh me dunja Pak mi largue ju shkaktou dhimbt. Keni pa njerëzit të dunjës, jo vetëm i largupei dunjos, vetëm ja u përmend se do të largoho mi një ditë. Ata në veritën gërditën dhe thonë leje këtë mohabet, kë mohabet të jmilet botë, ha? Njumo, njumo 10 minuta e durojnë pa kohë me presion, ne ndaj përmendë që kena me vdej, edhe shpejt e shpejt hikmi se naza. Apo ç'shto monon ata? Thati von kaymel juozia, yan de zdojnë me o përmend po mos përmendja nuk shpoton ti kërthu i shalas ka me vdhek kjo nuk e ndryshon ka dhejrën e Zotit ti ki me vdhek që adit që ki me vdhek e ka caktu Zotit jod të bareke vë të ala andaj, mos të bohët dëshuria sebeb që edhe me të përmendjë realitetin me në dhimët edhe me në lënduë andaj dhe dhimën kajim e lëgjëzije pas taj fejda ka me bil abdiha dhe shahid minha të rachale kalbu nëse besimtari e cilson këta mirë dhe e shikon botëin përpara çu ç duot, atyrë i del një smundje për zemrën. Dhe ajo është çka i dal bi zemrë? Hubuha, i, i dal dashnia. E para që dashon i imanin dhe zot është me heq një ardhasinë dunjoares. Me dashuri, me dashuri dhe dëshirë për botën bash me imanin vështirës. Jan luvë njëra me tjetrën. Andaj dashuria për kët botë. Dhe këtu nuk duhet të kesh kuptova, nga se dashuria për kët botë nuk nënkupton mos më u ngrit me, me vepra, çka ti obligohesh mu ngrit. Dhe më i zbatu ata prej kërkimit të kësaj bote, prej riskut të kësaj bote, furnizimit, do të flasni për këtë nëse na në mundson Allahu xhellahu ala, se kjo është nga kapitinat e obligimeve, nga kapitinat e obligimeve. Kjo çka po vlasim na në zemër. Ti më ditë o vlezar, Disa prej detorve kur e kanë kanë thënë, "Qysh ka i bie njëri, nuk nosh kë në dunja?" Ka thonë i bie sikur më shtin nevoitorë Zoti u ndarofte dhe më thon, "Çuq nosh çeto, rri." Kenë më tabot Jon, amarrit atë. A pranon dikush pijume me nejt? A pranon dikush pijume me nejt? Kenë më ta pru bukën, ujin, këtë çajin atë kenë më ta pru. Amë ajo është ajo. A skuqsh olla zë zdomë nejt aty? Dhe shpejton me dalë. Po kjo dunya krahasim me këtë, kjo është. Andaj tha pejgamberi sa sa lëm. E dunya malkuone, dunya e mallkuar. Dhe e mallkuar është çakon ta. Jo vetë dunya, edhe nta çakon është malkuar, e mallkuar, por veç. Shiko, krerë e mallkuar për veç. Cila është për veç? Illa dhikrullah. Për veç përmes sallatut, wa ma nahha nahwa. Do ajo çka lidhet me Allahun. Veç çka lidhet me Zotin që lula nuk është e mallkuar. Qërat, andaj rasoni shembull, Allahu i gjele جل جلاله Kur'anin e ka mbush me shembull. Na një dersë kemi marrë vetë se çka do të thonë shembullin Kur'an. Ti vetëm e para mendov vëllazë se do njëherë para mendimi i shembujve ti nxjerr shumë realitete përpara. Tash kur ti kur ti e shikon dhunjon me këtë xharsishë që ka tash, doko të jonë mirëshisht e jeshiltë e xhalburt jeshilt, e, e amël po kërë e krason më akiretin, ngushtohet shumë. Kërë e krason më akiretin, ngushtohet shumë. Tho di mënkajim, El Gjozie, pastaj zemë mëra e ti, nëse e banket logari, do të uthton për në akiret. Do të uthton për në akiret. Pastaj në zemër në ti, vendosët skena akiretit, pavdekshmëria akiretit, dhe se akiretja shtëpia, dhe jeta e vërtet banorët e akiretit nuk vdesin nuk ndrojnë ven nuk dalin për e aty për dikun tjetër andaj thot pengamberi sallallahu alaihi sallem në aditin se kanë djerim a muslimi duke e përshkujt akiretin nuk mund dhe të blezër kitë kjo fjallë që ka kaloj është konkludimi kësoj fjallën nga pengamberi sallallahu alaihi sallem edhe ajo që ka thuvat pengamberi sallallahu alaihi sallem me një fjalli e ka përshkujtë dunja në akiretin. Tha për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, mët dunja fil akira, illa kema yegjalu ehadukum isbiha fil jemmi fel jendhur bima tërgjah. Ve subhanallah. Për nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem, hadithin e sajnë muslim, ka thënë aleyhi salatu e selam, nuk është dunjaja krahasim më akiretin përveç se sikur njani prej Juve kur e vendos gishtin e tij në ndëti ti ça gisht i vogël Allahu me vendos në ndëti thot le ta shikojë çka i ka me të të xhadite pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ku shemb shoqërtej shkon përtej shkon në një ard ndëti shfryzojë me të shtuajmani Praktikoj aditin e bëngamberit, sallallahu aleyhi sallam. Vënoj e gjishtin deti dhe heke. Qka të kambejt? Qka mënët me mejt, lezer? Një pik e vogël, e ujit, pak ndil me majtë dhe shkonë dhe qajodëm, së mbejt të të kurgjoh. Ahun bot për këtë pik, ahireti, zoti, shikimin zotin, afërësia me zotin, rizallëku i zotit, së hupët, So shumë e rëzikshme Kjo është një trekti e dështumë Allah u gjelluan e ka qëjtë Mara bi hët tijara të hum Ata shë e kanë shqitë Allah u më përkëta Nuk kanë fituwe, fituwe Njerëz i qka thonjë tash Ama ta provojnë atë që këtë pikë Shumë e mirë Shumë e mirë Kjo është shembul i pengamberi Sallallahu aleyhi Thëdi për në kajim e gjëzije Disa tabien kanë thanë se dunjoja në krasim më akiretin është sikur guri mëj vogël i kodrës në krasim me krejt dunjoja kjo bot më akiretin, qështë? me e morë grimë atë zalin dhe më piesën mët vogël kodrës dhe me e krasu me krejt dunjoja a krasot? s'krasot Kështu është kjo dunja të zotit e bare kjo vëtjare deri sa disa përri djetarëve kanë thonë kërejt kjo dunja dhe gjansia kësaj dunjaje anë shvetëm një frimarja a kiretit Vesh njëherë ka morë frima a kiretit ka dalë, qka? Ka dalë kjetë kjo dunja Prejtë ademi dërë ditë kja metit Neve, qka na jetë nga kjo frimarja? Prejtë ademi dërë ditë kja metit Ati në mesin e kësaj e ki një imër shumë dëvojë ogël. Qëka jetë vlezër për tije? Nuk mbejtë kërgjohë, së mbejtë kërgjohë, jetë vetëm iluzion. A dajve simtari duhet më ngritë për kësajna dhe me kuptu se kjo bojë vlezër nuk ka knëtsi, nuk ka kuptim përvesh nëse njëri ju vendosit për hirtë të Zotit Gjellil Gjellalu, -Gjell me adhuru Allah unë te bareke me e dashtë Allahu në gjellë gjellalu me e dashtë pengamberi sallallahu a.s. dhe me kuptu pëse në krijuë dhe në kërëjës a i bënkajme e lëgjëzije ka thanë mjaftën mërzija njeri të me i kalzun se këtë dëbosë së shkrijuë për, për tjetua një zotë si zotë të barëke vëtë ala Allahu në gjellu ala me emrat e rahman rahim, kafur, tawab elwasi, i janë, mëshirshën i butë, thales, krijuës Bamiros i jap, muqti, jap, shumë jap. Ka thon kit ç'i Zot. Dhe prapun në zemër kam mërzia, dhe ngushhtim, edhe pikëllim, dhe, dhe telashe, ka thon kjo argument se këtu s'um ka prur për me jetu. Po ka dashë diçka tjetër. Ka dashë që me dalë atje, më sprovuë, ç'më dal atje me ish fizuket ato në mendet e Zotit xhellal xhelalu. Andaj besimtaru nuk mund të muknaqme me kët botë. Nuk mund të muknaqsh me kët botë. Pasi Zoti bën qaim el gjogje kjo është pika e parë. Por faktor i parë që ne mund na u ngrit imani ku është me nxjerr llogarit urinë, me krahasu mahiretin edhe me i vendos çmim. A ja vlen për këtë çmim? A ja vlen vëzërt dikush më thon ti, një muj dit kemë punu për gjimz dinari. A ja vlen? Valla ja vlen dikush thot. Ja vlen a disa gjimz dinari sot? Gjimz dinari. Kjo është vëzërt. Gjim zinari me, me punu një mujë, një vjetë Po në ahirat ala ma keqësh nëse hinë zjarë Këtë jetën me hinë një të zjarë Thapë nga më eri sallallahu aleyhu sallem Biëhet njeri ju në khirat Ajë cili ka pas pasuri mas shumëti Ndunja Ajë cili ka pas mas shumëti Bankën e ka pas Ajë mos i zdi shifra Nuk i du në shifra Që qaj En am En rëgjul Njeri ju me parët më të mdoja dhe bijët në kiret ditë gjëkivi edhe i thojnë me lacheve fut në vesh një të shtinë me nxënam dhe nxërme vesh një të shtinë me dhe nxërme edhe e pyjtë a ki pa ti ndë njëherë mirë a jek nasin a i herë dhe e zërë njëri ma parët që se diskutonë parën a i Ai nuk diskuto parë, e diskutonën para, ai vetëm shkon kudo që më shkoa. Zhvillon prej kënacive çka don më zhvillu, vetëm një thënë me xhenem, edhe e vësin, ti ai kënoz një herë. Thot "Kel la wallahi", thot pasha Allahun, kur se një of kënacin, se një of kënacin. Sot më e morat bankësh ka eko. Që e ka një pjesë të dunjës. Sa kur doja unal, kur doja ushlon. Bankën e ka. A i një të hinë menzjarë dhe zërë Kuta vetin ata A ki pa ndë njerë kënë atësi Nuk ka pa Pra kjo është dunjaja Kjo është dunjaja A do të të i bënkajim elgjëzije Kjo është shtylla e parë që du të me vendosë në zemërë Bugd, urrejtje Për këtë botë E dyta, për të i bënkajim elgjëzije Thumë Je kumu bi kalbihi Shahidu min narë Nëse dëshiron me më të mështu imani Dhe besimin zem dhe dashnija për Zotin dhe dashnija për Muhamedin sallallahu aleyhi sallam dhe dashnija për botën tjetër shumë shtirë lezër shumë shtirë është me dalë për kësaj botë ne me edim veç një dashuri shumë e madhë që mënët me ebon njeri unë me edasht akiretin ande Allahu Gjelaluhu në Kur'an që ditët me njerëzit që ditët dhe kjo është për besime e besimet e njësënit e se Zotin që ditët bel aqip tu Unë e që ditënë, jesë kharon, ata talën me ti atinë qka i thira ta. Ata talën me ti atinë qka i thira ta. Andojbe simtari, subhanallah, duhet me shvizhu imrin e tina në afrimin ka Zotit Gjelle Gjellalu. Në afrimin ka Zotit e bareke vëtë e ala. Kjo e para. E dita, thot, në zemrën e ti me dalë për para, skena e zjarët. Skena e zjarët. Pra, kjo bot, u kryme këtë bot. Kjo është vlen heqë. Kënë nuk vlenë, hëqë. E dyta që e shtoni manin, është me dalë zjari për para. Tho di bënkajin e lëgjauzije. Zjari i gjenemit, ersira e ti, buë dukari ha, me mendu sa është i thelë, me mendu sa është i thelë, me mendu se sa është për djekë, me e mendu se sa është i madhë dhe sa tortur e madhë është për banort të cilat kanë himrena pas taj me e paramendu se sa ju në zinë në fëtirat dhe me i paramendu se krejt kjo azapë është nën pranga dhe nën zingjira të cilat janë të lidhër në qafat e tëre pas taj thot me shikuh se s'ka dal prej atij që është djeg. Por kret kjo banor i Zjarrit, banor i Zjarrit, kanë ardhur disa transmetime se më ard një banor i Zjarrit më i lehtë i për banorëve të Zjarrit. Edhe më u paraqit banorëve të tokës sot. Vdesin këtej. Vetë ku ta shohin. Ti banorëve të Zjarrit, më dal një njerëz që e ka dënimin më të lehtë me dalën këtë botë edhe na veç me shiku që ki ka arpën gjenem pengamberi se selën në njësa selë trasmetinë dhe disa presahave ka ndonë vdejsin, krej së munën me durua nuk munën me durua thotim në kajim elgjauzije dhe duhet të paramendon se sa piklim dhe sa zëmrim dhe sa inat dhe sa dëshprim ka në banor të gjarrit u avarau Wara al-mujrimuna an-nar fa dhannu annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa. Allahu Jellaluhu ka thanon Kur'an dhe do ta shohin kriminalët zjarrë. Kjo është për torturat e para të banorëve zjarrit në Azhar. Allahu para se me e i futat ja unzern me pa një herë. Me qadut çtu kinë ke me kemë hi. Dhe kjo është tortura par par. e parë dhe lëndimi i parë kur kur njeriu ti thotë që ka shkime nën burg që kaskimu të rturu, kjo e këput ala parë të nimi. Allohu që dhe dhe të të shofin kriminellët, zjarin, dhe dhe të bindën se dhe të hinati, dhe nuk gjen kërkan me ju ndihmu për me largue. I bënkajimi dhe dhe dhe, si duqh me duqhtu imani, dhe duqh me pas për para, sa jetin kur anë lezër, në i paracet të skena, dhe na jena gafila për i tëra. Allohu që le gjela luhu, në i paracet neve skena të ahiretit Në ka të zonë se banorë i zjarët asë nuk jeton, asë nuk vdes. Në ka të regua Allahu Gjellegjelluhu se zjarët është shumë i thelë, është me mija vite i kaltë dhe i përgaditur, dhe gurë të mëdhoj e mbajnë të zëtsinë e zjarët. Në ka të regua Allahu Gjellegjelluhu se banorë i zjarët i ndrohen lëkurat që me mujtë me shjue dënimin, Kullë me në dhë dhë gjëtë gjuludohëm Bedë dëllë në gjuludën nga i raha Gjithmonë kër ju Djegën lëkurat Nja jaubim tjera Që ta shiojnë dënimin Se si kur t'i shkonë më një lëkur Kishë mishpëtua Zotin Aruit Djegë është përvlohë është dukës Andaj banor të zjarët I lutin Allahun Gjele Gjelalu I thojnë alejna, I thojnë ati cilirun, I thojnë Thuj Zotit Tanë Thuj Zotit Tanë në të nashduke. Në të nashduke. Ma mirë na zhduk, me nashduke mësë me egzistu se më konë këtë nëzjarë. Kjo skejnë, vëzër, anë shë skejnë e realtë. Sikur tash që i ponemë këtu, këna me nejtë dhe ditë që është të. A lojë mësë në, mës në mundsofë me shku në të skena. Me hi në të, në, të, në të vrima dhe në të hapsirat të djegjes. Mirë, po këta në realitete, vëzër. Këta në realitete. E dëshmitë se a xhirate djallë mund të sa më për më në ne nuk, nuk kemi nevojë si besimtarë me me diskutojtë më në axhirate. Na vetëm e kemi probleme se çka na ka dhënë si pengesë, na e ka ngurtosur shirin, na e ka vrasur zemrën dhe nuk delot i përvecme me, me me shtypje. Salefi të parët nuk kanë qenë kështu, kanë qej shumë shpejt. Thotë ibn Qayyim el-Jauziye dua ta para mendon se si banort e Gjennetit largohën Për i zjarët Kjo një mët i madhë Kjo një mët i, i madhë Në një në trasmetim ka pengamberi Sallallahu alaihi sallam Se në kanë zhiri më Ahmedi Dhe Sheikë Këllbone ka bo hadithin sahi Se pengamberi sallallahu alaihi sallam Ka thanë hadith Më utërhej që robi 17 vite 16 vite zhag Mu zvarrit Me të kap dikush me zinjirë dhe me të ngrej 16 vite Jak. Për mëshpëtup i zjarrit i shkon pak. I shkon asgjë. Provëzo me na kap edhe Zhat me Andrej. 60 vjet me zinxhir për tokë. Vetëm mëshpëtup për i zjarrit madhi, Gjell -Gjell përshkak, zjarri. i shkon nën mat i madh i Zotit Xhelel Xelaluhu. Kjo për shkak aşporsishka e kozjarrit. Andet Abd ibn Qaimin i dha para mendoje kur të ikin banorët e xhenetit nuk hin atë. Kjo nën mat i madh. Paramendov vëzër Si e shikon ai çka ka me hi, ata çka atu hi, ata shpëtuar. Çfarë dhimbte shkaktohet. Çfarë dhimbte shkaktohet për ata i cili hi ndjar dhe shef ata i cili ka deviju. Çfarë dhimbte? Allahun e ka dhënë Kur'an. Kullama çdo herë kur hi një grup, lahnat ohtaha, emalkoin grupin tjetër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 edhe futë është më bërgë, edhe e kuptën se të ka mështruhe. Qka linë të zëjmë rajote për atë kriminellin? Qka thuti për ta? Kime thonë, edhe nështë aji, edhe aji më bërgë, edhe ti kime thonë, oj malkuar, kime e malkuat apse, ga se ku t'ka siel o shumë keqë. Ku t'ka siel o shumë keqë. Andaj kanë mu malku në dhe me dveti, kanë mu usha në me dveti. Allahu gjitha qka thotë? Likullin dhe... Mos u morditne se kedit e keni dyfishum dënimin. Walakin latash urun, amasoni te dit se njeriu nuk e shihon lëkurën e tjetrit, te shihon veç lëkurën tane dhe prej moaifit kujton se aj sasto shiu dën, dënim. E ben Qayimi thot, ket kto scena, nese jeton njeriu me kto scena, vlezar, s'ka mundsi me mos m'u shtoj imani, s'ka mundsi mos m'hetu me Zotin te bareke wa taala. Thati ben Qayim el Jouzija duhet ta kujton fjalën e Zotit Xhelel Xhelalu kur ti thirr banort e zjarrit ditën e Kiametit. Waqifuhum innahum mas'ulun. Resuln Safat. Allahu Jellala thot na Kur'an, Waqifuhum innahum mas'ulun. Nalni. Se gjëna mi mor llogari. Ju thot krerjtve, nalni nalni me lashet ju thot se kto do ti morrim llogari. A disa a e fështirë është të e ditë? A e dhe sa e fështirë është? Qaq e fështirë është sa që për nga mberi sallallahu aleyhi vësallem në ditë për didve, ka dalë dhe ju ka folë krejt fiseve që i ka pasë kushëri. Edhe e kathirë matë madhin e cëtë këtu. I ka thënë o Abbas, unë jam kushë, një pëjët, a gjë jamë, Lipt qka dush këtë botë Qka të mujtë një moj Në akhirat së në bajt dupi i kurqa E ka thitë tjetërin Ka dhënë lip, dhën, dhën, lip qka dush Në di moj Në akhirat së në bajt kurqa Ka dhënë hoj fatime Eqë këtu Ka dhënë lip qka dush Në akhirat së në bajt kurqa Shpotën e vetën Paramendo dhezër Muhammed i sallallahu alai i sallam Njeri ju mëj mirë të të tokës I dhëtë që i këzvek Lipt qka dush në akhirat së n Amenon të i se shok të to E dashamir të to E ato që ka ti me ndonë Se të kanë thonë se je, je mir Me ndonë se mundën me shpëtu prej Zotit Muhamedi muqu së në shpëtan Muhamedi sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam Së në shpëtan Ibrahimi ka më mundu në akhirat Me shpëtu babën e vetë vlezer. Ka thonë rabbi O Zotë jemë babën Kallahu gjelluare ka thonë E shëndronë në bish Që Ibrahimi të gërditët ta futën zjar. Rëndëzën me Allahu nuk ka lidhje, nuk ka lidhje, por ka lidhje adhurimi, por vetëm lidhje në nënshtrimi. Andaj besimtari kur ti këtë skenë, nuk e intereson çka i thonë njerëzit. Nuk e intereson çka i thonë njerëzi. I Muhameditin kur e kanë lavdruar, i Muhameditin. I kanë thonë, "O Imam, korrekt po të lavdrojnë." Shumë po thonë se jë bo i madh. Tash çka i bën do bin njerëzit nëse lavdrojnë njerëzit ajë vetëm. Çka dbojn dobiç e ti po thon kështu Imam Ahmedi ka thon çka mban dobi un e di vetën un e di gabimet e mia e di lëshimët e mia e di rëshitët e mia pra njeriu çka i ban dobi qezraje di me me me zotin e veç çfar raporti ka andaj do ti mbanqai me xhuxit ti të mi pas këto këto skena pastaj ka thon Allahu te bare ke u te ala hadihi anar allati kuntum biha tukadibun afa sihrun hadha am antum la tubsirun Allahu jalla wali thadna sura at-tur kio zjari Të cilët ju me ndonit se nuk e gjiziston. A është siher tash ajo? A është ma qi apo jo? A është ma qi? Apo jo? Fejera hum shahidu l'imani ve hum Fil hamimi ala ujuhim në ushabun Të di mënkajim e l'gjauzije E shikon Skenen Kur ata meftyra hidhën zjarë Meftyra Hidhën zjarë Këtën Allahu Jelle Jelalë Surë al-A'raf Lahum min jahennem mihadun Wa min fauqihim ghawash Surë al-A'raf Kjo Surë al-A'raf është Surja E cila Omen al-Khattabin E ka E ka Ull njoi E ka ull njoi Sigur Surja tëtur E dhe Surë al-A'raf Nga se Surë al-A'raf Allahu Jelle Jelalë Utregon për banor të zjarërit Sekan me lib me pi uj. Për njatet. Për njatet mall. Kan me lib me pi uj Allahu qe jap. Kan me lib me banorë jannetit. Kan me dhanë banë dë uj. Banë dë uj. Ai jenet li aq uj, jo uj. Llojet e ujrave, llojet e lanxheve, llojet e pemve, llojet e lloj-lloj të mirë të Zotit xhelel gjele, xhelel Allahu apo fritore. Mir, po nuk ju i hipët leje as pak më dall uj.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 me ju da frima, ama nuk vdesim. Kërejt kjo, për banorën, e gjenemi të cili, nuk ka jetu me Zotin Gjelluala, nuk ka ka dhuru Allahun të bareke, ve të ala, fe bi se l-lihafu, ve bi se l-firash, të të të pënkajimi, sa vendikeqësht, dhe sa shumë të zhjet frima, pas të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t se jenë gjennat ki me thonë ti qoj pak qati kusherimit pak se ki vditshkejt ja, ja, ja këtë gjendje tjetër krejtë gjendje tjetër qëfar ujë i pëtë ka dhënë Allahu Tebareke ju gathu bi ma in kell muhli jeshvil u gjuh do të ju i pëtë një uj kell muhli jeshvil u gjuh uj i cilje ka kalu dozen e dvlumës në kulm është vllu, është vllu, është vllu e shumë, edhe në fun i thotë, a do uj, që uj? Edhe i pët uj, të përvllu më dhe tërë, edhe e pi. Nga i keçti i uj qka ishka këton mrena, lip me hangër diqka, që me mujt me shujt dozën e djekë më shka ja ka po uj i mrena. A tërë Allah u qëllu alë i vijep tjetër qka, që i vijep, i vijep pëjmën e zëkumit, Ju e pëjmën e zekumit, rruusu ha, ka dhënë Allah u gjelluara, ato pëjmët e pëjmës e zekumit janë, ka rruusi shëjatim. Sigur, kokat e shëjtanve. Edhe ata janë me thera të mdoja ke lëgussa, ka dhënë Allah u gjelluara, zetë, nuk ka përdihen. Nuk ka përdihen. Kur ta merë me hangër banorizjarit, Allah u nërrujnë nga kjo gjengje. A që kjo gjengje është të trishtu ishme u lezërë. Kur ta marr në hongër, nuk i shkonte poshtë. Nga sa ket therr, o vëllazër. Provoje me hong një therr. Dhe e shtyn me zor me një pemë tjetër. E marr një, e marr një tjetër dhe i jap zorr dhe e shtyp këta që di shkoje te poshtë. Kjo shatina, i shkakton edhe më shumë telashe atina dhe ai prap lip ujë. <të> Mil vala ujë li vala shka i that. La yuqda alehim feyamoot. Kër të brinje me në gjendje banorë i zjarërit, thotë, me vdekë, mu shdukë, Allahu Jellu Ali ju thotë, la ju qëda alejhëm, na nuk i shdukim, et vdekësin, et rëhatërën, nuk i shdukim. Wa la ju khafëfë anhum min aðabiha, Allahu Jellu Ali ka thonë, dhe nuk javletësojna dënimin. Kërë zotë i unë Gjallu Jellu Kush i delati kërshë, me kofër, me rëbillim. A të njeri, subhanë Allah, i mendon gjona të leta e shefot e lash e bona 1 e bona 2 e vonon namazin shikon haram shikon në fllisëra shikon në dhela të sa nuk i takojn folç ka sduhet dhe kujton se ket këto kam e pshutupi Allahu xhelal xelal Allahu la yukhaffaf ne nuk ja nuk ja shi nuk i ja rahetsojnë ndënimin as nuk ja gazhsojnë me rahatue kedhalika ke najzi kullu kafur ç'kjo është problem i çdo qafiri Allahu mustavaf kur çafira Për asë mustabav kur, për e të rësët hum, hinë në këtë zjarë. Pasë të dhëtë Allahu gjellu ala, ua hum jesë tari khu në fiha. Shikë gjua arabe, se si e përshkrum, gjengjen e banorve të zjarët. Nëse, dhezër, i mënkaimi në më funa e që ka thëtë, nështë të ligerata nuk na e mundëson me, me përfundu e, se si shtohë të imani, dhëtë të vazhdojnë. I mënkaimi dhëtë, kush nuk i ka këtë skena, Për ta imani është muabet, fjallë, muabet. Ama ki imani për të silim përformin po a, me e pas që këtë skejnë ti, kjo këtë që tërshka. Pi qësaj kanë vdegë vlezër njërëzë kërë i ka nëzhu qëta jetët. Djali fudejnë i bni adit, këni të gjuhë fudejnë i bni adit? Burri madhë, djali vetë ali ju, e ka pozim në ali, kërë i ka nëzhu qëta jetët se ata do të vajtojnë për e të këtë shtit ka ndrujet ka vazhdu për për vetë me ledzu kuran kure ka pa po gjallivet ka vdek nga mërzija dhe piklimi i madhë Allahu gjelluale e përshum banorin e gjari duke thonë kështu ve hum jes tarikhun e fiha në sur e fatër ata jes tarikhun jes tarikhun që ka më dhe nërë Un e di se shumë për juve nëse u falëri keni lexu këto komente dhe përkthime. Po jest tarihun në gjuhën arabe. Çi ska, çi ska zbrit. Ës sarah. Ës këtu shkronja sad, ës këtu shkronja ra, edhe shkronja ha. Këto të të shkronja vëllazër argumentojnë për sikletin e fytit kur e nxjerr këtë shkronjë. Shkronja Sonja sad është shkronja trash. Shkronja ra duhet me drid gojën për më nxjerr. Dhe shkronja ha, është shkronja ha, haja e cila nuk ekziston në gjuhë tjetra, e cila nxjerrët me të grithë dhe fërkim të fytit. Kjo i është tu edhe edhe një shkronjë tjetër, ajo është taja. Është taja e cila argumenton për ngushtimin e fytit. Do të thotë ku të bë ta, siko bllokohet gjuhë. Ta. Shkronja trash e cila ekziston në gjuhën Arabe Komplet shkronjat Erana janë mbledh Për me kalzu Se si ka me bërtit banor i zjarit Jes tari khu në fija Azani së një del Prej të ketë që të bërtit Në mon Ka një klith më shumë të eger Allahu gjelluale thot Fija Rabbena Allahu gjelluale Dish ka thoi Ata kanë me thonë kështo Rabbena, o Zotion, akhrijgjena, në gjernë në prekto, në amel salihan, gajra lëdhi kënë në amel, të punoj në pun tjera të mira, i ashtë të asaj që kë në punuë, i ashtë të asaj që kë në punuë, e olem në ammirë kom, ma jë të dhekkëru fihimën të dhekkër, Allah u gjellë që shu për gjitët, a nuk ju dhëm imërë, por ata çka ka dashë të punu, kish mujt me punu. A nuk na ka dhënë Allahu xhëlaluha i mur tash po. Ça i mënë kana. Si ti që li prenëve tash Allahu xhëlaluha i ka folsi, elhamdullillah, ka fol vesh, ka fol dur, ka fol kam, i ka fol shëndet dhe mundot me bëj ibadete të vogla, e mundot me punu për Allahu xhëlaluha shumë. Ai e vendos. Ditën e xhigimit na thot, a s'e pauta çike të imra? Po e pauta. Sigur ti që e percepton, ai ka më perceptu në atko. Wajajeku mun në dhirë dhe ju ka ardhë për nga mberi. Fe dhuku fe malë të dhaliminë min nësirë, atëherë Allah u gjellë valë a thotë, atërë shia në dënimin se zullum qarëve së që përket me pasë ndihëm tarë. Allahu në rujtë. A dhe dhe dhe dhe në kajim, El Gjozije, nëse robi arrimë, me mri këtë gjendje me pasë gjarnë për parasidhe, për parasidhe, in khala amin e dhunubi, wal maasi, wa të tibai shahavatë. Atër, ardhin në gjendit tjetër. Atër, shkullët prej gjuna dhe, mëkate dhe dhe njëke së epshëve. Së mundët një njeri e ka zjarin që shtu për para, me ketë përshkrim kur anor, dhe ajme bë gjuna. Së mundët. Ska mundëci. Dhe zërneva allahu gjeluale një tërmet kërna e të dërgon. Një tërmet. Tre sekunda. Një mujdit i mani me, me dost ma dhe në zemër gëdetë. A? A kini po një riu në termet Me ju shku me një për, për gjuna Edhe gjuna qarë Ma të mëdojnë fëtër tokës Kur të dridhe Allah u tokën Qka bojnë? Ikin Dhe për një kohë nuk bojnë gjuna kalon po, Edhe pse besimtari Kallon gjengjet madhe Kripa u mushën gjamijet Lezër para disa Kohëve kur Allah u gjellu ala Pak një mesaj të vogël Në e dërgoj Një dridhe me disë kundëshe Para me ndo mu dridhme të madhe Para me ndo mu s'munal Para me ndo kjo dridhme marrë me zjarë A ishko njerit me një me bë gjuna? Nuk ishko me një me bë gjuna? Nuk ka mundësi me i shkullë A dhe të të mënkajim in khala shkullët Pra shetë me sti dhe gjuna i të kur gjau Pas taj thot Volebi se thijabë el khaufi val hadërë Thot evesh gjyben e, e tutës dhe kujdesit Që ish gjyben e tutës dhe kujdesit? nga derës helbet po dridh ikmi. Apo tuflet njerëzit për jashtë nga frika zotë xhelxhelalu. I Il, i laj shtëpjat të tjera për me për me shpëtuar nga një tërmet i cili fundi fundit ta marr jetën e kësaj bote. Po parla më në, në, në atje, atje më donuar. Andaj disa presërit kan thonë, njeriu nuk shpëton prezjarrit derisa tuta e tij të mrije njerëzit i thojnë, ti si e të manë. Ti nuk jetë të manë, nuk jetë mirë, nga fri, nga marë dhe zjarë që e nga pasë. Andaj, o eksa dhe kalbehu min mëtëri e gjëfanihi, pasat të thati bënkaj me gjëzije, nga kjo skenë, njeri ju, e lëshon, në zemrën e ti, shijun e lodve. Pra jo vesh me piku, shij, me ra shij, në zemrë, ama jo shij i qijelit, shiju lodve. Pasat e thotë, وهان عليه كل مصيبه تصيبه في غير دينه وقلبه انا sarein kështu me pa zjarin përpara atë thot çdo musibet që godet është i lehtë për ta nëse nuk ka të baje me fenë të tij pra çdo musibet sprov telash e problem që se ka prek dhe se ka cënuar shëndetin e imanit dhe zemrës dhe dhe fesë atërt që janë të lehta pasuri, fukarallëk, telashë, patelashë, këtë janë të lejta, vëzër. Këtë këtë janë të lejta. Në nga se nuk e kam brek, imanin. Andethe dhe dhe mënkajim el-gjauzije, wala hasbë i kuët i hadhe shahit, jeku në buëduhu minë el-maasi o el-mukhalafat. E tashvim të një zërata në fillim. Qëka thamë fillim? Na pi besojme Allah, pi besojme për nga mbarve, pi besojme me lasjeve, ditës gjikimit, kaderit, niveli i ambicies për më boj badet, niveli i motivit për më më adhuroj Allahun, niveli për më lexoj Kur'an, niveli për për më mbyll për hirta e Zotit Xheleluala, niveli i, i fuqisë për më ul shikimin pe harameve, niveli i fuqisë për më undal prej prej gjërave të liga ose shumë i dobët. Ktu përgjigjë jast. Ibn Kaimi thot: "A ç'ka përpara ç'to shka i përmendëm, açi largohet kundrstimit të Zotit Xhelel Xhelaluhu." Kua problemi? Këto skena në mungojnë. Këto skena në mungojnë. Fa ju dhjibu ha dhe shahid min qalbihi lë fadalat wal me wade lë muhlike. Këto skena ja djegin në zemrën e ti gjërat e tepërta, lëndët shkatruse va ju ndiju ha thëmë, ju këriju ha i kalë ata dhe janë zirë prej zemrë. I kalë ata dhe janë zirë prej zemrë. Andaj besimtari cili ka këto parasishë kjo do të bjerë në rritje, një gabim, një xuna. S'mund të më konas me atë xuna kur. Nuk e le kjo skena e xhenemit më më konas kur. Fiqom bihi ba'd zalika shahidun min al-janna, pasi faktori i tretë që e ngrit imanin është me ard skenat e xhenetit. Me ard skenat e xhenetit. Dhe kto do të shtim por në rratën e, e ardhmë ku i mban qimën e juozje ka pru edhe dy faktor të shtimit të imanit dhe ajo është me ard prezenca e xhennetit se çka premtohet çka ka nda edhe ti me emot a ja vlen këta me hu për këta a ja vlen këta çka Allahu ka përgatitur për robërit e tij për i besimtarve Allahu na mundsof nuk kam për tëra me hu për një kënaqësi të kësaj bote për një lezet të kësaj bote për një përkujtim të kësaj bote një nostalgji të kësaj bote dhe faktori fundit i bënkajim e lgëzije ka përmend me shiku në Zotin vet me meditu në vet Zotin gjelli që lalu hu meditu kush është Allahu gjelli njerëzve, sot subhanë Allah para njerëzve ju ven marë me bo gjuna para njerëzve ju ven marë me bo gjuna dhe vecenarisht kër është personi me autoritet njerëzve të bojnë gjuna e kër janë më sheft kër i zolohen, kër janë katërmure zotin arujt mirë po kër janë parasive bohon eh, me kravatën e dhe vëqëmuris se këto zotin arujt kjo normal e dhezor kjo është normal e ndëve nga Meri S.A.S. më tha në hadith fshehuni me fshehin e me perdën e ati cili jo ka vendos perdën pra njëri um shefët me perdën e zotin gjële gjële luhu apo pra është normal e njëri um është me bo por atëherë faktori fundit dhe mëj madhi është që shikimi i Zotit me qenë shikimi ma i madhë pro tiv dhe dhe venë marë e paradikujt me bani gjuna dhe marë a bo se thu koritna zbulona kuta di shka i bënkajimi më fund thot po para Zotit a ban më zbulua Allahu Gjalli Gjalli dhe thot jes të khfune minë nës vë la jes të khfune minë Allah vë hua ma'hum Allahu Gjellar thot, ata rruhëm për e njerëzve, e se rruhëm për e Allahot. Allahu është me ta, po problemi koha, se ata nuk e shofin Allahu në diçka që ja vlenë më të rëprupi të tëra, piti. Pra neve, vlezer, rruhëm i para njerëzve, kinë se zban ato me po në aponë gjedit palakmushme, por zotja ban me po në aponë gjedit palakmushme, e bubekër e siddiqi, radhi Allahu anë, kur është la, vlezer, kur është la, që zotja e kabonë natyr Allo e ka bo në tërshmëri, e ka bo diçka e zakon dhe ti me e taku dika në rasisht në shpitu u la, nuk doko që atë të bëti shka keqë, Zotë e ka caktu mu la, e ka bo vajib, kur je i palam, e bubekri nga tur pripe Zotit, kur nuk e ka shikue organin e tërpëshmë të ti, kur nuk e ka këshirë organin e tërpëshmë të ti, prej marës prej Allo u gjellu ala, dhe kur është la, e kam vendosë në pjesën e tërshme një, një lecë dhe një pjesë që më stashofe atë pjesë nga tupi për Zotit Gjellivala pse, kësikallë mara me e këshirë e këtë të këshirë në organin e vetë me e këshirë Allahu Gjellivala këtë tërpi ma, i Ebu Bekër është i Dikët andaj kënjeri hi i dytin gjennet për nga më beri së vëzallem a i dyti, këse i vjen mara prej Allahu Gjellivala Gjellif i ula, në në lusmi Allah unë të barëk e vëtë ala Që zotë i unë gjellif i gjellali U të në mundëson që Dunjaja të bjen në sëjtë tonë Të bjen nga za i më rajonë tenon çmohot ashtu si qen çmoh Allahu xhele xhelalu dhe munson Allahu te bareke we teala me yto mesgina te akhiretit me yto mesgina te bote se ardme elusim Allahu te bareke we teala qe Allahu xhele xhelalu te rrit imanin na shton imanin derisa te takojne Allahu te bareke we teala elusim Allahu xhele xhelalu qe Allahu te bareke we teala namun son te arrim ramazanin ta xherojm ramazanin te jetojm qaste me zotin ton te bareke we teala elusim Allahu xhele xhelalu qe Allahu te bareke we teala muslimant ku dit qe Allahu te ndihmon jetima të muslimanve, s'kam nore të fukarat, Allahu Jelle Jelalu ti pasuran dhe ti mëshiran. Pasunik prej muslimanve, Allahu ti ban të gjemert dhe njës të mirë. E luqim Allahu Jelle Jelalu, që Allahu të barëke vë te ala, zullum qartë dërmë zvejti të shpartalan, të bërgosë të muslimanve, Allahu të liran, e kulu qawli hadha, wa astaghfirullahi li, wa lakum fa astaghfiruhu, innahu huwa të gafur rrahim, wa alhamdulillahi, rabbil alamin.